Пить, їсть, їздить, кажуть кіньмо її, бо вони, напевне, таки їй належать, а не йому. Той донос у готель лямбер спершу ніяк не зачепив заживе Чайковську. І не таке траплялося пліткували. Розказували про англійських офіцерів, що вчащають до пані Людвіги як коханці, а ще про польського офіцера Ольшевського, застреленого з ревноші у неї просто перед порогом. Насправді ж той офіцер був безпросвітнім пияком та волоцюгою і згинув своєю смертю ще до зустрічі Міхала зі Снядецькою. Вельми елегантною була байечка, пошибки переказувана у стамбульських кав'ярнях про те, що у спальні пані Людвіги перезахоронений скалет загиблого чоловіка Корсакова. Навіть достеменно зазначалося і місце, в якій саме стіні, з якого боку той скелет покоїться. От тільки про клопоти серйозні і напружену працю у домі на високому березі Босфору нема бажання пліткувати. Охочим і то, слава Богу. Бо тут розроблялися плани прийдешньої діяльності, писалися ноти і меморіали, а Людвіга правила все це найретельнішим чином. Чайковський, хоч і жив ряд років у Франції, навіть перші твори пробував писати французькою, доки Міцкевич не переконав його послугуватися тільки рідною польською мовою, та все ж його французька продовжувала залишатися бердичівською французькою, як незлостливо підсміювалася інколи Снядецька. Перше після смерті матерниї, яка була для нього не тільки матір'ю, а в не меншій мірі дорадником і товаришем, якому безбоязно звірити міг найпотаємніше, вперше по матері в нього була чимось схожа за проникливістю і довірою жінка. Нікуди дітися, гріх непростимий його, незамолений певно ніколи гріх перед дружиною Леонідою, перед дітьми, перед сім'єю. Та все ж, коли не кривити душею, Леоніда не переймалася вельми чоловічими справами. Інтерес значніший у неї був до салонних новин і подій. Для Людвіги ж міхалові клопоти, як тільки вийшла з присмеркового сну довголітньої жалоби, стали природними. Мов вдало прищеплений річний пасинок на добрій підщепі. Живою водою пішли по ньому тугі соки. З дня у день на очах підростав пагінець і не вгледіли навіть, як став молодим і пружним стовбуром розлового дерева. Задумок вільної козаччини, де цервала і вічно володарювала лише правда та справедливість, той задумок прижився безболісно і незримо. Від налукавих друзів Чайковський довідувався не лише про плітки, а й знав здебільшого суть доносів, інколи навіть цілісінькі тексти того, що злостиві його всі надсилали князеві Чортурийському. Дійшла до Міхала також розмова за мойського з редактором стамбульського видання. Небавом князь отримав листа від калінки, в якому переповідалася уся бесіда. Редактор, між іншим, зазначив, що вестиме мову про речі надто делікатні, про стосунки і вчинки садика. Враження, яке по собі полишає Садик, є найгірше. Мало сказати, що його тут ненавидять всі, з ким тільки має справу. Всі ставляться до нього винятково з погордою. Не хотів же редактор зазирати у приватне життя Чайки. Бридке воно, брудне, кругом гроші заборгував. Словом, зарвався. Повністю. Редактор з почутого, напевне, переконався, що прибулі сюди поляки мають цілковито хибне враження про вагу тут садика. Садик, якщо й тримається якось досі князя і позірно виявляє йому власну прихильність, то хіба для того, аби зв'язки з князем надали останню йому підпору? І нехай, думав Чайковський, нехай, нехай пліткує, хай вправляються в каліграфії писарі доносів, де він однаково не покине ніколи і віра його у Всевишнього не поменшила коли покинули всі його на розсерзання, мов голого посеред зграє хижих виголоднялих звірів, і ти вимушений лише сам себе якось захищати та перейти в мусульманство. Тобі полишили чоловіче лише страждання. То, певно, якийсь незнаний і несформульований досі життєвий закон. І чим вища мета, тим боліснішим те страждання повинне стати і муки душі нестерпної. Хай би що, а ти знайдеш силу також у собі захистити пізнє своє кохання, що вирвалося негадано на нещасну посивілу вже голову, якесь таке, як прибите інеєм останнє яблуко у передзим'ї на яблуні з опалим уже листям і оголеним гіллям сумним. Максим ще навіть не розплющив очей, він просто боявся зробити це, але вже себе усвідомлював. Я, мислю, Отже, здається, існую, вирухнулася перша, зовсім квола якась пістка і непевна думка. Оточуючи світ, у свідомість приходив звуками. А звуки ті були знайомі і незнайомі. То чувся не спів, але птахів невідомих досі йому. Тенькнув легенько, пролунав тихий подзвін, наче тонку молоду крижинку розбили об щойно умерзлу землю. То дзюрчав і хвилював. Як може хіба обезсиленого і змученого спекою немилосердною та невловимою спрагою мандрівника в пустелі хвилювати дзюрчання близького вже прохолодного джерела, десь раптом по тому звучить веселий посвист. Хвацький такий, смішливий, а ще згодом з тендітної пташиної горлянки виривалася розлога пісня, яка навіть втомлену і зранену душу лікувала та умиротворювала.